55. Az első öt hét után, a kiképző tábor befejezése után az őrmesterek nem kiabáltak már velünk annyit. Katonaként kezeltek minket. Így azonban eljött az idő, hogy megtanuljuk, mi is a háború. Hogyan kell csinálni, hogyan kell megnyerni. Ennek egy része kábítóan unalmas, tantermi órákat jelentett. A jobb részek olyan gyakorlatokat tartalmaztak, amelyek különböző módokon szimulálták, hogyan lehet megölni vagy nem megölni az ellenséget, attól függően, hogy mi a parancs. cbrn nevezték. Kémiai, biológiai, radiológiai, nukleáris. Gyakoroltuk a védőfelszerelés felhúzását, lehúzását, a mérgek és egyéb mocskok megtisztítását és letörlését, ami esetleg ránk tapadt, ránk ejtettek, vagy ránk permeteztek. Számtalan árkotástunk, maszkot vettünk fel, magzati púzba görnyedtünk, újra és újra elpróbáltuk a jelenések könyvét. Egy nap az őrmesterek összegyűjtöttek minket egy vörös épület előtt, amelyet cségászkamrává alakítottak át. Beparancsoltak minket, és aktiválták a gázt. Levettük a gázálarcot, újra felvettük, levettük. Ha nem voltál gyors, akkor kaptál egy nagy adagot a szádba, vagy letüdőzted. De nem lehetett mindig gyorsnak lenni, és ez volt a lényeg. Így végül mindenki beszívta a gázt. A gyakorlatoknak a háborúról kellett volna szólniuk, számomra a halálról szóltak. A hadsereg kiképzésének egész vezérmotívuma a halál volt. Hogyan kerüljük el, de az is, hogyan nézzünk szembe vele. Ezért természetesnek szinte elkerülhetetlennek éreztem, hogy buszra ültettek minket, és elvittek a Brookwoodi katonai temetőbe, hogy ott álljunk a sírok mellett, és hallgassuk, ahogy valaki egy verset felolvas. Az elesettekért. A vers a XX. század legszörnyűbb háborúi előtt született, így még volt benne valami ártatlanság. Nem fognak megöregedni ahogy mi, akik megmaradtunk, megöregszünk. Megdöbbentő volt, hogy a kiképzésünk nagy része költészettel volt átszőve. A haldoklás dicsősége, a haldoklás szépsége, a haldoklás szükségessége, ezeket a fogalmakat a fejünkbe verték a haldoklás elkerülésének készségeivel együtt. Néha kifejezetten, de néha az arcunkba mondták, amikor a kápolnába tereltek bennünket, felnéztünk és a kőbe vésve láttuk, dulce et decorum est pro patria mori, édes és méltó dolog meghalni a hazáért. Ezeket a szavakat először egy száműzött római írta, majd egy fiatal brit katona, aki meghalt a hazájáért, újrahasznosította. hasznosította. újrahasznosítva, de ezt senki sem mondta nekünk. Biztosan nem ironikusan vésték bele a kőbe. A költészet számomra valamivel jobb volt, mint a történelem, és a pszichológia, és a katonai stratégia. Már attól is összerezzenek, ha eszembe jutnak azok a hosszú órák, azok a kemény székek a Faraday és a Churchill amikor könyveket olvastam és dátumokat jegyeztem meg, híres csatákat elemeztem, Eszéket írtam a katonai stratégia legezoterikusabb fogalmairól. Számomra ezek voltak Sanders végső megpróbáltatásai. Ha választattam volna, még öt hétig bevállaltam volna a kiképzőtábort. Többször is elaludtam Churchill halban. Maga ott, Mr. Wells, maga alszik? Azt tanácsolták, hogy ha álmosnak érezzük magunkat, ugorjunk fel, hogy felpesdítsük a vérünket. De ez túlságosan konfrontatívnak tűnt. Azzal, hogy felálltál, azt mondtad az oktatónak, hogy unalmas. Vajon milyen hangulatban lesz, amikor eljön a következő dolgozatod javításának ideje? A hetek egymás után csak teltek. A kilencedik héten, vagy a tizediken volt. Megtanultuk a szuronyozást. Téli reggel. Egy mező Kastler Martinban, Welsben. Az őrmesterek teljes hangerőn fejfájdító pánkrokzenét tettek be, hogy felkeltsék állatias lelkünket, aztán elkezdtünk homokzsákbábuknak bábuknak nekirohanni, szuronyokat felemelve, vágtatva és kiabálva, ölni, ölni, ölni. Amikor a sípok megszólaltak, amikor a gyakorlatnak vége volt, néhány srác nem tudta kikapcsolni magát, csak szurkálták és szurkálták a bábukat. Egy gyors pillantás az emberi természet sötét oldalára. Aztán mindannyian nevettünk, és úgy tettünk, mintha nem láttuk volna, amit az előbb láttunk. A tizenkettedik, vagy talán a tizenharmadik, hét a fegyverek és gránátok jegyében telt. Jó lövész voltam. Tizenkét éves korom óta lövöldöztem nyulakra, galambokra és mókusokra egy huszonkettes puskával. De most még jobb lettem. Sokkal jobb.